Hosszú sötét haja és kreol bőre van. Szerintem a húszas évei közepén járhat. Bőrnyakláncát gyönyörű türkiszkék medál díszíti. Egy hatvanas házas párnak segít a programszervezésben. A komp vagy a motorcsónak jobb, hatengeri beteg az ember? kérdezi a férfi. A hölgy integet nekem, én pedig viszonzon. Kilépek a szállodából a zsivajba. A szemközti zöldséggyümölcsárusnál egymás mellett sorakoznak a paradicsomok és a citrusok.